Вільям Шекспір – король Лір Переклад Максима Рильського Діові особи Лір – король Британії Гонерілія – Регана Корделія – дочки Ліра Король французький Герцог бургунський Герцог корнуельський Корнуел, Герцог олбенійський Олбені. Граф Кент Граф Глостер Едгар – син Глостера, Едмунд – позашлюбний син Глостера, Куран – придворець, Освальд – дворецькій гоноріль'ї, Дід – орендару Глостера, Лікар – блазень, Офіцер при Едмунді, дворянин відданий Лірові, Дворянин з почту Корделії, Герольд – слуги герцога Корнуельського, Рицарі з почту Ліра, офіцери, гінці. Воїни при дворці. Місце дії – Британія. Дія перша. Сцена перша. Палац короля Ліра. Входять Кент, Глостер та Едмунд. Кент, я гадав, що королеві нашому герцог Олбинійський миліший за герцога Корнуельського. Глостер, так завжди здавалось нам. А тепер? Як дійшлося ділити королівство, не збагнеш, кого з герцогів він цінує більше. Кожному частка його вимірена і зважена так, що й не скажеш, котра з них краще. Кент. Це ваш син, мілорде? Глостер. Я сер причетний до його появи на світ, і його виховання взяв на себе. Я стільки разів червонів, визнаючи його своїм, що тепер уже звик до цього. Кент. Не зовсім розумію вас, Глостер. А мати цього шибеника зрозуміла мене сер, з першого погляду. Вона завагітніла, дістала собі сина у колиску раніше, ніж чоловіка у постіль. Ви чуєте? Тхне гріхом. Кент. Мені не шкода, що гріх той стався, якщо з нього вийшли такі пригарні наслідки. Глостер. Але я маю законного сина, сер. Десь на рік старшого. Той от наче не дорожчий мені. Хоча цей от поганеці з'явився на світ трохи, сказати б, нахабно. Раніше, ніж його покликано. Та мати його була вельми вродлива. І створити його то була дуже приємна робота. Тому я мушу його визнати. Чи знаєш ти цього благородного джентльмена, Едмунде? Едмунд? Ні, мілорде. Глостер. Це мій лорд Кент. Запам'ятай його як достойного мого друга. Едмунд. Радий служити благородному лордові. Кент. Ви припали мені до серця, і я буду радий познайомитися з вами краще. Едмунд. Пане мій, я докладу всіх сил, щоб бути гідним прихильності вашої. Глостер. Дев'ять років він був далеко від батьківщини і незабаром знов покине її. Грає Сурма. Входять Лір, герцоги Корнуельський та Олбенійський, Гонерілія, Регана, Корделія і Почет. Лір. Іди і належно Глостере зустрінь французького й бургундського державців. Глостер. Гаразд, королю. Глостер і Едмунд виходять. Лір. А тим часом наш, ми задум оголосимо таємний. Гей, швидше карту! Відайте, що ми... Поділимо на троє королівство І волимо з рамен своїх старечих Струснути всі турботи і діла, Довіривши молодшим їх та дужчим, Щоб без ваги плестися до могили. Наш сину любий, герцог Корнуельський, Ти, Олбені, наш сину дорогий, Нехай відомий буде посах вам, Що кожній ми дочок приділили, Щоб потім суперечок не було». Король французький і бургунський герцог давно вже важать на дочку найменшу при нашому гостюючій дворі, і відповідь їм нині треба дати. Вас, дочки, я питаюся тепер, коли відрікся і турбот державних, і земель отчих, і ясних клейнодів, котра із вас мене найбільше любить. Бажаючи найкращий дар віддать тій, що з'єднала ласку від природи, з найвищими заслугами даємо тобі, як первородній ми Мислово перше. Гоноріл'я Сір, я вас люблю, сильніш, ніж те висловити можна. Мені дорожче ви за світло дня, за простір, волю, За дива багатства, за вроду честь, життя моєї, здоров'я, я вас люблю, як може ще ніколи дитя свого батька не любило, щоб виявити всю мою любов, бліді слова, безсилий голос людський, моїй любові жодних меж нема. Корделія убік, а ти, Корделія, любий, мовчи. Лір, ми віддаємо тобі в обладу землі, окреслені границями оцими. Тут пишні ниви, тінєві гаї, зелені луки та розкішні води. Усе твоїм відписуєм нащадкам, що славний албинійський рід продовжать. Що скаже нам тепер дочка Регана, дружина Корнуела? Регана. З того ж я металовикувана, що й сестра, одна ціна нам. Серце відчуває в її речах любов, з моєю схожу, та сказано про те занадто мало. Ненавиджу всі радощі за мені. хоч би які вони були принадні. Одно лише чуття мене щасливить. До вашої величності, любов. Корделія убік. Корделія, яка ж ти бідна. Ні, я добре знаю, що за мій язик моя любов багатша і щедріша. Лір. Тобі й твоїм даємо вічний спадок Оцю третину наших володінь Не меншу і придоби Не скупішу Як та, що чого неріл'ями дали Тепер Утіхо наша, доню третя Кого здобуть Суперники жадають Бургунське молоко і вино французьке Що можеш Ти сказати Щоб дістать за інших двох Щедрішу і кращу частку Кажи Корделія. Нічого, сир. Лір. Як як? Нічого? Корделія. Нічого. Лір. З нічого і не вийде нічого. Ще подумай і скажи. Корделія. Нещасна я. Уста мої не вміють моєго серця висловити в голос. «Я вас люблю, королю. Як велить мені моя повинність?» «Лір, що таке? Корделія? Залагодьтеє слово, коли не хочеш вік занапастить!» «Корделія, владарю мій, мені дали життя ви, мене зростили і виховали ви. Плачу за це належною ціною, шанобою, любов'ю та слухнянством». Навіщо сестрам чоловіки їхні? Вони ж, бо кажуть, люблять тільки вас? Як мужеві свою віддам я руку, то з нею візьме він і половину дбайливості моєї та любові. Ніколи так не вийду заміж я, як сестри, щоб любити лише самого, своєго батька. Лір. Щиро це? Від серця? Корделія. Так, володарю. Лір. Молода така, і вже така скупай черства душею. Корделія, я молода, мілорде, і правдива. Лір, що ж, хай так. Нехай твоя правдивість тобі за посах буде. Присягаюсь, святого сонця сяйвом золотим і милою ночі, тайнами гекати... Ходою тіл небесних, що дають нам життя і смерть, тебе не знаю я. Від цього дня і від години цієї зрікаюся повинностей своїх. У скрові я зрікаюся навіки. Моєму серцю ти тепер чужа. І дикий скіф, чи той, хто пожирає своїх дітей, щоб вдовольнити голод. Для мене будуть ближчі і дорожчі, ніж ти кого дочкою називав. «Кент!» «Королю добрий!» «Лір!» «Кенте!» «Помовчи!» «Не зважуся ставати між драконом і лютістю його!» «Та я ж любив її за всіх найбільше!» «Думав я, що піклуванні рук її ласкавих знайду жаданий спокій і тепло!» «Геть! Геть з очей!» Як правда, що могила мене колись навіки заспокоїть, так правда і тому, що я навіки її з свого серця вириваю. Мерщій закликать короля французів! Хто йде? Бургунця кличте! Вам, зяті! Вам, корнул та Олбені, додам, до посогу, що дочкам відписав я, частину третю на некривдний розділ. Нехай гординя, що вона зове правдивістю, їй стане замість мужа. Дарую вам і владу я свою, і першість у державі, і високі права мої. Собі ж ми відділяємо сто рицарів, що житимуть зі мною щомісяця в одної з донь моїх. Лиш титул свій, і честь йому належну собі ми залишаємо. А ви... Сини мої, моєму серцю любі, берете в руки і стерно державне, і суд, і всі прибутки від землі, щоб ствердити це. Ось вам і корона, діліть її. Кент, Боговінчанний Ліре, кого я поважаю як владику, люблю, як батька, слухаю, як пана, ласкавцем у молитвах називаю лір натягся лук, рятуйся від стріли. Нехай летить, хоч би мені і в серце. Хай Кент забуде вічливість, Як стратив король свій розум. Здумай, но, старий, Хіба ж обов'язок тоді боїться, Коли могутність шию гне свою перед облесністю? Там честь велить явити щирість, Де згань била велич себе тяжким обридливим безумством. Роздумайся, Порив свій угамуй, відкинь свій замисел. Життям клянуся. Тебе, королю, доня наймолодша, не менш за інших, любить і шанує. І не жорстока та, чиї слова хоч тихі, та від повного йдуть серця. Лір, мовчи, коли життя своє цінуєш. Кент, своїм життям я завжди вам служив, на ворога виходячи одважно. «За вас я не боюсь його і втратить!» «Лір, геть звідсіля!» «Кент, дивися пильно, ліре!» «Дозволь мені твоїм зостатись оком!» «Лір, клянуся Аполлоном!» «Я, Кент, і я клянуся Аполлоном, що даремно клянешся ти богами!» «Лір, ах, підніжку!» «Ах, зраднику!» «Хапається за меч!» «Олбені, Корнел, стривайте, сер!» «Кент, Убий, убий свого лікаря, королю, лишайся сам недугою повитий огидною. Отямся, схаменись, відкинь свій задум, бо допоки дишу, казатиму, що зло єси вчинив. Лір, ну слухай же, бунтарю, слухай так, як кличить те васалові. Зате що ти хотів підбить нас на зламання нехибного і твердого заповіту і став владою монарха та волею могутньою його. А цього знай, ні сан наш, ані вдача пробачити не можуть. Прирікаю таке тобі. П'ять днів ще маєш ти, щоб справи всі свої владнати, а шостого державу нашу маєш покинути негайно і назавжди». Коли ж тебе вигнанця на десятий побачить день у нашому королівстві, той день тобі останнім буде. Геть! Геть! Юпітера кляну сім'ям, я не порушу рішення свого. Кент, прощай. Усім ти показав королю, що тут вигнання, а в чужині воля. До Корделії Боги хай захистять тебе, дитино, що думку і дію маєш ти єдину. Дороганий Гонерільє, бажаю вам, щоб ваше слово пишне перетворилося на діло втішне. До Олбені і корнуела, прощайте, владарі, в житті новім і теме завжди кент шляхом своїм. Виходить, фанфари, входять глостер. Король французький, герцог бургундський і почет. Глостер. Король і герцог тут, мій володарю. Лір. Звертаємо до вас, ми слово перше, бургунське герцогу, що з королем змагаєтесь французьким за дочку останню нашу. Назовіть одверто найменший посах, без якого ви її руки зреклися б. Герцог Бургундський «Можна влаче? Я хочу стільки, скільки ви дасте, а ви дасте не менше, ніж я хочу». Лір, шляхетний герцогу, коли дочка була нам дорогою, то й ціну високу ми складали їй. Тепер ціна та знизилась. Перед вами стоїть вона. Якщо в оцій істоті маленький та брехливий що дістала неласку нашу, Як єдиний дар, Щось вам, то беріть її. Герцог Бургунський Не знаю, що й казати. Лір, ваша воля, Чи відсахнутись, Чи прийнять за жінку Цю дівчину ненависну, зіпсуту, Навіки вкриту батьківським прокльоном, І з присяги навіки нам чужу. Герцог Бургунський Ясний королю, за таких умов я вибору свого відрікаюсь. Лір, лишіть її. Творцем заприсягнуся, що всі її скарби я вам назвав». До короля французького. «А вам, королю, зовсім я не зичу, щоб вас кохання засліпило ваше, і ви з тією шлюб свій взяли, кого прокляв я. Раду вам даю». Достойнішу і кращу покохати, Ніж ця тварюка, що сама природа Соромиться своєю наректи. Король французький Дивуюсь я, що та, котру ви досі Своїм найкращим скарбом називали, Утіхою старечих ваших років, Та, що її ви над усіх любили, Найкраща і для серця наймиліша Могла вчинити за єдину мить Таке недобре діло, що втратить прихильність вашу. Певна річ провина на ній лежить нечувано тяжка, коли вона вам отруїла серце. Це чудо, так, без чуда бо ніколи тому мій розум віри не пойме. Корделія, владарю, хоч не вмію я вживати облесливої, вкрадливої мови, щоб те казати, що в душі нема, та що чиню, чиню раніше завжди, ніж мій язик про теє я сповістить. Прошу вас, мій королю, поясніть, що не ганебний вчинок, не убивство, не чорний гріх, не зламана чеснота на мене скликали неласку вашу. Ні, брак того, без чого я вважаю багатою, щасливою себе. Моя нездатність до речей медових, до поглядів благальних та жебрушчих у мене вашу відняла любов. «Це тяжко, так. Проте своєї вади позбавитись не хочу я королю». «Лір, краще б не родилася ти на світ, аніж мені не догодити мала». «Король французький. Ото й усе? Природна несміливість, що виявити почуття не вміє?» «Бургунський герцогу, що ви, принцесі, сказати маєте?» Коли з любов'ю поєднані сторонні міркування, то не любов. Ви хочете її за жінку взять? Корделія сама собі становить найдорожчий посах. Герцог Бургунський. боговінчаний ліре. Відпиши ту частку їй, що мався відписати. І зараз я Корделію назву Бургунської найменнім герцогині. Лір. Нічого. Я присягся. Я незламний. Герцог Бургунський. Що ж, прикро це, та втративши отця, ви втратили й мужа королівно. Корделія. Хай герцог заспокоїться. Коли любов його лиш посогом живилась, його за мужа не хотіла б я. Король Французький. Корделія Прекрасна. Ти багата убогістю своєю. Ти любові достойна, хоч утратила любов. Ти обрана, хоч кинута і гнана, і я тебе дружиною назву. Мені належить здобич ця поправу, беру я те, чого зреклися інші. Так знайте, дівчина для всіх немила, мою любов ще більше запалила. Дочка твоя без посогу, мій пане, у Франції володаркою стане. За всіх бургунських герцогів скарби Я не віддам її в полон журби. Корделія, прощайся з ними. Знай, ти всі воздасть тобі наш край. Лір, бери її І рушай негайно в путь. Її лице ми хочемо забуть. Без ласки нашої, любові йдіть. Не хочу навіть вас благословить. Ходім, шляхетний герцогу бургунський. Ханфари. Лір, герцоги Бургундський, Корнуельський, Олбенійський, Глостер та Почет виходять. Король французький. Прощайся з сестрами. Корделія. Скарби безцінні отця мого я покидаю вас. Печалі повна. Добре знаю я, хто ви такі. Мені сестрою бувши Тут тяжко хиби ваші називати. Любіть же, батька. Віддаю його серцям таким багатослівним вашим. Коли б мене тепер він не відкинув, воліла б іншим бачити його у кращим місці. Я йду. Прощайте. Регана. Твоя наука, як нам слід чинити, нам не потрібна. Гонорілія краще ти повчись, як догоджати мужеві своєму, що взяв тебе, жаліючи за мало покірності у тебе. І свою покару ти поправді заслужила. Корделія, час викриє за лукавством, і ваші хиби викриє ганьба. Прощайте, сестри, доброго життя вам. Король французький, ходім, моя Корделія прекрасна, Корделія й король французький виходять. Гонерілья. сестро, я маю поговорити з тобою про справу, що стосується нас обох. Я гадаю, що батько виїде звідси сьогодні ввечері. Регана, напевно, з тобою. Наступний місяць він буде з нами. Гонерілья. Ти ж бачиш, яким несталим зробився він на схилі віку. Ми переконались у цьому до краю. Він завжди любив сестру нашу більше за всіх. І ось, поглянь, через яку дрібницю він прогнав її. Ригана. На цю хворобу, звичайно, хворіють у його віці. Проте він і завжди знав погано сам себе. Гонорілія. За своїх кращих років цілком здоровий. Він вже був надміру запальний. Тому зараз ми можемо чекати від нього постарілого, не тільки недоліків властивих його віку, але й дикого свавільства, що вчиняється, коли людина стає така недужа та примхлива. Рагана. Отож, тільки сподівайся, що западе він знову якусь химеру на зразок вигнання Кента. Гонерілія. Або на зразок прощання його з французьким королем. Прошу тебе, будьмо одностайні. Коли батько наш, впавши у химери та матиме ще й владу, то його заповіт завдасть нам лише лиха. Регана, ми ще поміркуємо про все це. Гонерілія. Треба на щось наважитись, і то швидко. Виходять. Сцена друга. Замок графа Глостера. Входить Едмунд з листом в руках. Едмунд. Ти божество, природа, я корюсь твоїм законам. Чи ж мені терпіти, людських звичаїв не в благанний бич? Юрби цікаве і тяжке презирство, лише тому, що я цей світ побачив пізніш за брата? Незаконний син. Чом незаконний? Чом зовусь я підлим, коли шляхетний маю розум я? Коли так само дуже і вродливий, як роджені від чесної жони? За що вони клянуть нас і таврують? За що вони нас підлими зовуть? Кому життя дала в любові Злодійка племенистая природа, Той більше має здатності і сил, Ніж сотня йолопів, Яких зачато у шлюбі На нудній бридкій постелі З обов'язку, з нелюбою Після вечері. Чи сяк, чи так, Законний мій, Едгаре, Проте я в тебе землі Відберу. Любовиця Едмундові належить. Хоч сином він і зветься незаконним. Так-так, законний. Тільки б цей от лист іззаду мій дійшов мети своєї. Едмунд, колиски соромом покритий, тебе зламає. Я росту, міцнію, боги, на боці незаконних будьте. Ходить Глостер Глостер Подумать Кента вигнано Король французький теж у гніві розпрощався Державець наш від'їхав цієї ночі Віддавши владу Все це так раптово Ну що, Едмунде, чи нема новин? Едмунд Нема, мілорде Ховає листа Глостер Що то за листа ти ховаєш? Едмунд Я не знаю нічого нового, мілорде Глостер Що ти там читав? Едмунд Нічого, мілорде Глостер Нічого? Навіщо ж було ховати в кишені той папір? Нічого? Не потребує, щоб його ховали Покажи, ну Підійди ближче Коли то нічого, то я це побачу без окулярів Едмунд Благаю вас, сер Пробачте мені це лист від брата, я не встиг дочитати його, а те, що я прочитав, на мою думку читати не варто. Глостер. Дайте мені листа, сер. Едмунд. Хоч дам його вам, хоч ні. Я вчиню однаково недобре. Зміст його, мені здається, не виходить на честь братові і образить вас. Глостер. Побачимо, побачимо. Едмунд. На виправдання братові я гадаю, що він написав це, щоб випробувати мою чесноту. І любов до вас, Глостер читає. Такі звичаї та шанування старості псують найкращі наші літа, позбавляють нас нашого майна до того часу, коли через власну старість ми не зможемо користатися з нього собі навтіху. Я намислив... Щоб безглуздо коритись тиранії старих, яка верховодить нами. Не тому, що сильна, а тому, що ми її терпимо. Заходь до мене, скажу тобі ще дещо об цім. Коли б наш батько міг заснути і спати доти, доки я розбуджу його, ти весь вік розкошував би, беручи половину його прибутків, як улюблений брат. Едгара. Ах, потайний задум. Спати доти, доки я розбуджу його, ти весь вік розкошував би, беручи половину його прибутків. І це син мій Едгар. У нього піднялась рука це написати, в його серці і голові могли зароїтись такі думки. «Коли ти дістав це? Хто приніс листа?» «Едмунд». «У тому той справа, мілорде, його не принесено мені. От де лукавство? Я знайшов листа у себе в кімнаті, його вкинуто туди крізь вікно». «Глостер». «Ти певен, що це братова рука?» «Едмунд». «Коли б пристойніший був зміст, я заприсягся б, що це він писав». А цього листа, читаючи, я хочу думати, що ні. Глостер. Це його рука. Едмунд. Рука його, мілорде. Але я сподіваюся, що серце його не водно, каже з листом. Глостер. Він нічого тобі досі не закидав про це? Едмунд. Нічого, мілорде. Але я чув, як він... Часто обстоював думку, що коли батьки постаріються, а діти вже дорослі, то батьки повинні перейти під опіку дітей і віддати в їхнє розпорядження майно. Глостер, о, негідник, негідник. Саме ця думка в листі мерзенний виродок, проклята, бездушна скотина, та гірше, ніж скотина. Розшукайте його. Я візьму його під варту, мерзений недолюдок. Де він тепер? Едмунд. Я не знаю, напевне, мілорде, коли ви трохи стримаєте свій гнів проти мого брата, поки не матимете певніших доказів, це буде краще. Коли ж ви з опалу виступите проти нього і помилитесь, то навіки заплямуєте свою честь і вщент розіб'єте в ньому почуття слухняності. Я готовий ручитися своїм життям, що цей лист мав на меті випробувати мою відданість вам і нічого більше. Глостер, ти так гадаєш? Едмунд, коли ви, мілорде, згодні, то я заховаю вас у такому місці, де ви будете чути нашу з ним розмову. І не пізніше, як сьогодні ввечері, ви переконаєтесь у тому, що я казав». «Глостер!» «Ні, ні, ну він не може бути такою потворою!» «Едмунд!» «Я певен, що він не потвора!» «Глостер!» «Проти батька, який так щиро і ніжно любив його!» «Небо і земле!» Едмунде, розпитай його! Заглянь йому в душу! Благаю тебе!» «Чини, як вели тобі твій розум! Я готовий усе віддати, аби дізнатись правду. «Едмунд, я зараз розшукаю його, сер, і зроблю, що слід, і повідомлю вас!» «Глостер, о, ті затемнення сонця і місяця, що були недавно, не віщують нам добра?» «Хоч мудреці, які вивчають таємниці природи, можуть усяко тлумачити їх, а проте самі закони природи щоразу бувають порушені тим, що з них випливає. Любов холоне, дружба ламається». Брати не хочуть знатись, По містах заколоти, По селах розбрат, У палацях панує зрада, Розірвано зв'язок між батьком і сином. Мій син мерзотник Чинить, як провіщено, Іде проти батька. Король іде наперекір природі, Батько йде проти власної дитини. Минулися кращі наші часи. Підступи, Ошуканство, Зрада і руйнація, розбиваючи наш спокій, товаришать нам у дорозі до могили. Ах, розшукай того недолітка, Едмунде, ти нічого на тому не втратиш. І будь обачний, прямодушного, благородного Кента вигнано провина його чесність. Як дивно, виходить. Едмунд. Дивовижний нерозум людський. Коли спіткає нас лихо, хоч би з нашої власної вини, Ми обвинувачуємо в цьому сонце, місяць та зорі. Виходить, ніби ми – мерзотники знеминучості, Дурні за небесним велінням, падлюки, злодії, зрадники Під впливом небесних сфер, п'яниці, брехуни, розпусники Тільки тому, що мусимо коритися силам планет. А всі нещастя, які нас опадають, ідуть від божих рук. Премудра вигадка розпусної людини, що складає вину за свою хтивість на зірки. Мій батько впав у блуд з моєю матір'ю під сузір'ям дракона. Я народився під великою ведмедицею. Із цього виходить, що я жорстокий і хтивий. А тим часом я був би тим, чим є, навіть якби найцнотливіша в небі зірка сяяла тоді, коли мене незаконно зачинали. Едгар. Входить Едгар. Він з'явився саме вчасно, як розв'язка в давній комедії. Я маю вдавати меланхолійного негідника і зітхати, як Томі з бедлама. О, ці затемнення віщують розбрат. Фасоля мі, мі. Едгар. Як ведеться, брат Едмунде, про що ти там так задумався? Едмунд. Я задумався брате, над пророцтвом, що недавно прочитав. Які речі мають статися з усіма цими затемненнями? Едгар. Тебе воно цікавить? Едмунд. Запевняю тебе. Налихо. Все збувається, як там написано. Неприродність у стосунках між батьком і дітьми. Смертність. Голод. Занепад давньої дружби. Заколоти у державі. Погрози і прокльони проти короля та вельмож. Марна підозріливість. Вигнання друзів. Розпад у військах. Розбиті шлюби. Ох, всього й не злічити. Едгар. Чи давно записався ти в астрологи? Едмунд, угоді про це. Коли ти останнього разу бачився з батьком, брате? Едгар, учора ввечері. Едмунд, ти говорив з ним? Едгар, угу, так, години зо дві. Едмунд, ви розійшлись у злагоді? Чи не спостеріг ти якогось невдоволення в його мові або на обличчі? Едгар, ані трохи. Едмунд, пригадай, чи міг ти його чимось образити. І послухай мого слова. Деякий час уникай його, поки не вчув на його лютість. Тепер вона так кипить у ньому, що, побачивши тебе, він навряд чи заспокоїться. Едгар, якийсь негідник, напевне, наговорив на мене. Едмунд, я боюсь, що так. Я прошу тебе будь обачний, доки гнів його вгамується. «Я раджу тобі, зайди зараз до моєї кімнати, звідти тобі можна буде почути, що він говорить. Прошу тебе, йди. Ось, маєш ключа від моїх дверей. І коли здумаєш кудись вийти, бери з собою зброю». Едгар. «Зброю? Мій брате!» Едмунд. «Брате, я раджу тобі, як краще. Хай назвуть мене безчесною людиною, коли супроти тебе не замишляють лихого. Я вже казав тобі, що бачив і чув, але слова мої бліді. Вони нітрохи не відбивають справжнього жаху. Іди, прошу тебе, іди, сховайся. Едгар. Чи скоро я почую від тебе щось певніше? Едмунд. Я зроблю для тебе як слід. Едгар виходить. А. Довірливий мій батько, благородний і щирий брат. Він намірів ворожих не розпізнає. Впоруюсь одразу із чесністю дурного. Все гаразд. Розумний я, і спадок от беру. Але потрібно виграти цю гру. Виходить. Сцена третя. Палац герцога Олбанійського. Ходять гонорілья. І Освальд, і її дворецький. Гонерілія. Батько вдарив мого придворця за те, що той вилаїв його блазня? Освальд. Так, міледі. Гонерілія. Вночі і вдень мене він тяжко кривдить. Години на мене без грубіянства. А з того й чвари серед нас усіх. Не можу далі я таке терпіти. Сто рицарів його сваволю чинять. А він лиш знає гримати на нас. Прийде з полювання, я не буду з ним говорити. Скаже, що хвора я і не дуже квапся слугувати йому. Зате візьму на себе я провину. Чути звук рогів. Освальд. Я чую, він вертається, міледі. Гонерілья. І ти, і челянь, будьте неуважні до нього. Нехай про те він скаже сам, коли йому тут буде не до серця, Нехай сестру отвідає мою. Ми боремося з нею одностайно проти ярма, що нас гнітить обох. Ладачий дід, він хоче, як раніше, Користуватись давніми правами, що сам віддав. Життям запросягнуся, у дурощах старей, мале однакі. Їх треба вчити. Лесто ще низькі, туманять їх. Затям, що я сказала. Освальд, гаразд, міледі. Гонерілія. Рицарем його, байдужість виявляйте. Їх потребами не переймайтесь, Слугам розкажи, все до ладу. Я приводу лише хочу, щоб висловити все йому. Хай сам почне. Сестрі про це я також напишу. Щоб знала, як чинити. Ну, іди. Ладнай обід. Виходять. Сцена четверта. Там же. Входить Кент, переодягнений. Кент. Коли я зможу відмінити голос Так само добре, як переодягся, То в розмові з ним доб'юсь того, чого бажаю. Коли вигнанець Кент Судді своєму стане у пригоді. Король якого любить він сердечно. Побачить міру щирості його. Звук рогів. Входять лір, рицарі та слуги. Лір. Обідати та швидше, щоб не чекав я ні хвилини. Один із слуг виходить. Ти хто такий? Кент. Людина, сер? Лір. Яку роботу знаєш? Чого хочеш від нас? Кент. Хочу бути не меншим за те, чим здаюся, вірно служити тому, хто в мені вірить, любити того, хто чесний, знатися з тим, хто мудрий і мало говорить. Я уникаю суддів, б'юся, коли без того не обійтись, і не їм скоромного у піст. Лір, то хто ж ти? Кент. Чесний чолов'яга, так само бідний, як король». Лір, у, «Коли ти так само бідний підданець, як бідний король, то ти й справді бідак. Чого ж тобі треба?» Кент, «Служби?» Лір, «Кому б ти хотів служити?» Кент, «Вам». Лір, «Ти знаєш мене, друзяко?» Кент, «Ні, сер, але у вашому лиці є щось таке, що мені хочеться назвати вас своїм паном». Лір, «Що ж воно таке?» Кент Печать влади Лір Чим же можеш ти служити? Кент Я можу давати щирі поради, їздити верхи, бігати, вмію перебрехати цікаву казку і немудруючи виконати нехитре доручення. Та для чого годяться звичайні люди можу зробити і я. Найкраще у вдачі моїй старанність. Лір «Скільки тобі років?» «Кент, я не такий молодий, сер, щоб закохатись у жінку за те, що вона гарно співає, і не такий старий, щоб полюбити її взагалі, не знати за що. Мені йде сорок дев'ятий рік». «Лір, ну що ж, зуставайся, будеш мені служити. І коли пообіді ти сподобається мені не менше, ніж тепер, то я не розлучуся з тобою». «Ну, обідати». «Гей, обідати. ти!» «Де мій плазень?» «Піди, поклич мого блазня!» Один із слуг виходить. Входить Освальд. «Гей, ти! Де моя дочка?» Освальд. «Даруйте, але...» Виходить. Лір. «Що? Що він там меле?» «Заверни цього йолопа!» Один із рицарів виходить. «Де мій блазень?» «Ей! Тут що, поснули всі?» «Повертайся, рицар!» «Ну, де той вилупок?» «Рицар!» «Він каже, мілорде, що дочка ваша не здужує!» «Лір!» «Чому цей раб не вернувся до мене, коли я кликав його?» «Рицар!» «Сер! Він зовсім ясно сказав мені, що не хоче вертатись!» Лір, не хоче? Рицер, Мілорда, я не знаю, що воно таке, але, здається, мені з вашою величністю не поводяться так шанобливо, як ви до того звикли. Надто очевидна негречність і челяді, і самого герцога, і навіть вашої дочки. Лір, а так тобі здається? Рицар, вибачте, королю, коли я помилився. Обов'язок мій не волить мені мовчати, коли я вбачаю образу вашої величності. Лір, Ах, ти тільки нагадуєш мені те, що я й сам спостеріг. Віднедавна бачу я неуважність до мене. Але я складав те на свою підозріливість і не примічав тут наручитої невічливості. Подивлюсь іще. Та де ж мій блазень? Я вже два дні не бачив його. Рицар. Відколи молода наша королівна помандрувала до Франції, Блазень тяжко сумує. Лір, годі про це, я сам це бачу. Піди і скажи моїй дотці, що я хочу поговорити з нею. Один із слуг виходить. А ти піди і поклич сюди мого блазня. Другий слуга виходить. Повертається Освальд. А, ласкавий добродію. Ідіть на ну, сюди, добродію. Хто я, добродію, такий? Освальд. Батько моєї пані. Лір. Батько моєї пані? Пес ти огидний. Раб стерво. Освальд. Неправда, тому пане даруйте на слові. Лір, як ти на мене дивишся, негіднику? «Б'є його!» Освальд. Я не дозволю бити себе, мілорде!» «Кент! А збити з ніг теж не дозволиш! Гідка личино! Збиваю його з ніг!» «Лір! Спасибі, друзяко! Ти прислужився мені, і я тебе любитиму!» «Кент! Ти! Вставай і забирайся геть! Я навчу тебе розумітись на людях! Геть, геть, геть звідсіль! Коли ти хочеш знов виміряти собою підлогу, то зоставайся!» «Ану, бодолиха!» Утікай, коли маєш голову на плечах. Отак, отак, отак, дай. Оштовхує Освальда. Лір. Спасибі, вірний слуго, ти мені придався. Дає Кентові гроші. Входить блазень. Блазень. О, дозволь, я теж його хочу купити, на тобі мого ковпака. Дає Кентові свій копак. Лір. Ну, дурний кумій, як ведеться. Блазень. «Та візьмиш мого ковпака!» Кент, «Навіщо, хлопче?» Блазень, «Бо ти заступаєшся за того, хто підпав під неласку і не вмієш тримати носа за вітром, ще застудишся! Бери ну ковпака!» О, цей от чоловічина вигнав двох дочок своїх і благословив третю проти своєї волі. І коли маєш служити йому, тобі не обійтись без мого ковпака. Доліра, «Ну, кумцю, як ведеться?» «Ех, якби мені два ковпаки та дві дочки...» «Лір, для чого, мудрагелю?» «Блазень, коли б я роздав їм усі свої гроші, у мене зусталися б ковпаки». «Ну добре, на тобі, мій ковпак, попросиш другого у своїх дочок». «Лір, стережися, але що чогось, дубець!» «Блазень, ех, правда, як дворовий пес, що його дубцем виганяють з хати...» Тоді, як смердюча, улеслава собачка гріться собі при вогні. Лір, гірки мені цей докір. Блазень, слухай, но, я навчу тебе приказки. Лір, навчи. Блазень, тільки затям її кумцю. Не хвалися тим, що маєш, не кажи всього, що знаєш, гроші в інших позичай, а в позику не давай, не ходи, як їстить змога. Не звіряйся ні на кого, кинь пияцтво та дівчат, будеш славений багат, будеш в розкоші купаться, як десятка у двадцятці. Лір, та це ж нічого не означає, дурню. Блазень. Що ж, це так, як промова неоплаченого адвоката. Ти мені нічого не дав, нічого. А чи можеш ти отримати яку користь із нічого, га? Кумцю? Лір. Ні, приятелю. З нічого, нічого не можна зробити. Блазень до Кента. Я прошу тебе, втовкмачу йому, що на це схожі прибутки від його земель. Блазневі він не повірить. Лір. Злий дурень. Блазень. А знаєш ти різницю, приятелю, між злим і добрим дурним? Лір. Ні, хлопче, поясни мені. Блазень. Хто навчив тебе віддати Все, чим звик ти володати Ти того постав там А за другого стань сам Дурнів злого і доброго Ти впізнаєш без підмоги Цей ось водя Інший дурень поруч з ним Лір Ти звеш мене дурним? Блазень Усі інші свої титули ти ж віддав? Кент Цей дурень не такий вже й дурний, мілорде Блазень ні, присягаю честю. Лорди та великі люди не хочуть мені в тому поступитись. Вони бояться, щоб я не забрав собі всієї дурості світу. Їм так і кортить щось і собі урвати. Дай мені яєчко, кумцю, а я тобі дам дві корони. Лір, що ж то за корони такі? Блазень. Розріжу яйця навпіл і з'їм те, що всередині. Залишаться дві яєчні корони. Коли ти розламав свою корону і віддав обидві половинки, то вийшло так, наче ти переніс свого осла на власній спині через калюжу. Мало було місків у твоїй лисій короні, коли ти віддав свою золоту. Якщо я при цьому й дурень, хай відшмагають різками того, хто це перший доведе. Співає. Підні дурні підупали, розумних дурні стали. Кожна мудра голова, щось як мавпа витіва. Лір, відколи це ти знаєш стільки пісень? Блазень. Я співаю, кумцю, відтоді, як ти поробив зі своїх дочок своїх матусь, дав їм різку і взявся розтібати свої штанці. Слухай, кумцю, найми навчителя, що вчи би твого дурня брехати. Я дуже хотів би навчитися брехати. Лір, коли ти брехатимеш, ми звелимо тебе відшмагати. Блазень, Диву, та й годі, що за порода у тебе та й в твоїх дочок. Їм хочеться, щоб мене відшмагали за те, що я кажу правду, а ти хочеш, щоб мене відшмагали за те, що я брешу. А то ще буває, шмагають мене і за те, що я тримаю язик за зубами». Ех, краще б мені бути чим хоч, аби не блазнем. А проте не хотів би я бути на твоїм місці, кумцю. Ти облупив свій розум з обох боків і нічого не залишив посередині. Он іде одна половинка. Входить гонерілья. Лір, що таке, дочко моя? Чому ти наморщила чоло? Мені здається, ти недавно навчилася хмуритись. Еге, чоловічку, ти був щасливий, коли тобі не доводилось зважати, хмуриться вона чи ні. Тепер ти, як та діра від бублика. Я щесь більше, ніж ти тепер. Я хоч дурень, а ти ніщо. До гонеріллі гаразд, гаразд, прикушу язика, твоє обличчя наказує мені це, хоч ти не кажеш нічого. Той хто з коринки не зміг берегти!» Крихту маленьку радий знайти, показуючи на ліра. Ось, маєте порожній стручок гороху. Гонерілля. Не тільки цей розбещений ваш блазень, А весь ваш почет, дикий та свавільний, Тут неподобні бешкети вчиняє. І зовсім шануватися забув. Гадала я, що вам про це сказавши, Належного здобуду розуміння. Але тепер із ваших діл та мови догадуюсь, що вам те до вподоби. І нелад похваляєте ви цей, коли це так, покари минути тому, хто заслужив її королю. І хай ви втім побачите образу. Ганьбу собі я буду боронить добро загальне і спокій у господі. Блазень, а що кумцю? «Їстоньки синичка Зозульці носила, Зате і Зозулька голову скусила!» Лір «Чи наша ти дочка?» Гонорілья «Пора б вам сер до розуму вернутись! Вам розуму не треба позичати І кинуть примхи, що потворять вас!» Лір «Хто тут мене впізнає? Це не Лір! Чи ж Лір так ходить?» «Так говорить? Ні. Чи він осліп? Чи розум затуманився? Чи в сону непробудний він запав? Тут щось не те. Скажіть одверто, хто я?» «Блазень. Тінь Лірова. Лір, я хочу знати. Пам'ять, розум, здоровий глуст. Кажуть мені, що я колись був монархом, що я був батьком, що я маю дочок». «Блазень, маєш, а вони хочуть зробити з тебе слухняного батька!» «Лір, як ваше ім'я, прекрасна дамо!» «Гонорілья, цей милий запит якнайбільш пасує до жартів, що ви любите тепер!» «Прошу вас, поміркуйте, що я вам сказала тут!» «Ви не в такому віці, щоб легковажно мислити і чинити!» «Сто рицарів!» котрих собі взяли ви, так злидащили, у таку вдаються розпусту, що, здається, наш палац корчмою чи оселою розпусти. На цю ганьбу негайних треба ліків. Я прошу зменшити вам почет свій, а то й сама зробити це потраплю. Зоставте тих лише, хто гідний вас, і ваших лід. Лір. Прокляття. Вічна тьма. Сідлати коні. Скликати мій почет. Ти, виродку мерзенний, заспокойся. У мене є ще одна дочка. Гонорілья. Мою б'єте вечелять, Набрід ваш. Усіх зухвало тут бере на глум. Входить Олбені. Лір. Біда тому, хто кається запізно. До Олбені. А, сер, це ви, визнаю, теж у змові. Кажіть мерщій, гей, коні подавайте. Невдячність, демон, з каменем у грудях, страшніше над усі людські потвори, коли зросла ти в серці у дочки. Олбані, сер, заспокойтесь, лір до Я яструбе неситий, ти брешеш, почет мій достойні люди, що знають і повинності свої і честь, і шану. Та дрібна вина, яку я на корделії побачив, скалічила мені навіки душу. З мого серця вирвала любов і жовчу сповнила його гіркою. О, ліре, ліре, ліре, б'є себе по голові, бию браму, що випустила розум і впустила безумство. Слуги швидше від ціля. Олбені «Владарю, я ж не винен, я й не знаю, чому нині ви розхвилювались так?» «Лір, можливо, сер, почуй мене, природо, почуй мене, ласкаве божество, як суджено оцій гидкій тварюці дітей родити. Відбери це в неї, неплідністю їй лоно засуши». Нехай її мертвотне, марне тіло віку немовляти не народить, щоб ним пишатись. А як вирок твій, велитій матір'ю колись назватись, нехай народить херляву потвору собі на муки. Хай її чолові того вкриють зморшки передчасні і щоки будуть зорані від сліз, хай радощі й печалі материнські обернуться на глум'ї, на ганьбу, нехай спізнає. Що гадючі зуби Це менший страх Як від дітей невдячність Геть Геть Виходить Олбені Боги, від кільце все пішло Гонерілія Облиш той клопіт Хай іде старий Куди веде глупота Повертається лір Лір «Що? П'ятдесят лише лядинців я до послуг маю!» Олбені, «Що таке, королю?» «Лір, скажу тобі, догоноріль є. Ах, сили неземні!» «Соромлюсь я, що ти могла мене позбавити мужності, що через тебе з очей моїх течуть безсилі сльози». Хай наглий грім поб'є тебе, нехай прокльониця тебе покриє струпом. Не смійте плакати нерозумні очі, бо вирву вас і кину я на землю з водою, що л'ятеви, щоб м'якшити черству цю глину. Що ж, нехай і так. Дочку, я іншу маю. Та до мене добріша буде певно і ласкавіша. «Коли вона зачує правду всю, вона тобі обличчя пазурами вовчить, це кровожерна роздере! Затям! Верну собі я знов ту ладу, яку, гадаєш, стратив я навік!» Лір, Кент і Почет виходять. «Гоневілля, ти чув міву володарю. «Олбені, я не можу зректися справедливості, хоча й люблю тебе надміру, Гонерілля. Все, годі!» «Цей дідуган ні в року не дурний. Сто рицарів? Дозволити йому сто рицарів озброєних держати, щоб кожну примху і хемеру кожну всі забаганки, всі лихі пориви він підпирав оружною рукою і над життям над нашим панував? Гей!» Освальде, Олбені, подумай, чи не марно боїстся ти? Гонерілья ще гірше надто вірить. Вже краще попередить небезпеку, ніж потім з небезпекою боротись. Його я знаю. Все, що він казав, списала у листі до сестри. Та чи вона погодиться тримати його із сотню рицарів? Дізнавшись з листа мого, до чого це призводить. «Гей, Освальде!» Входить Освальд. «Ну що, ти написав листа сестрі моїй?» Освальд. «Так, ясна пані». «Онерілля, візьми ж людей з собою і в дорогу. Про все скажи їй, що мене турбує, і усну ти від мене приточи. Іди і вертайся швидше». Освальт виходить, ні, мій пане, ні, герцогу. Ця лагідність і кволість, що їх ви появили, не ганебні, але даруйте, більше дорікань вам буде за нерозум, ніж похвал за лагідність. Олбені не можу зрозуміти, куди ти саме поглядом сягаєш. Та часом ми, шукаючи добра, добро псуємо. Гонерілля. Я одно скажу, Олбені. Побачимо, що вийде з того всього. Виходять. Сцена п'ята. Подвір'я перед замком герцога Олбенійського. Входять Лір, Кент і Блазень. Лір, відвези листа до Глостерширу. Не кажи до моїй того, що знаєш, поки вона тебе не запитає, прочитавши листа. Та не гайся, а то я буду там раніше за тебе. Кент, я не спатиму королю мій, доки не віддам вашого листа. Виходить. Блазень, я таки скажу, що знаю. Лір, що ти скажеш? Блазень, що друга твоя дочка схожа на першу, як кислиця на яблуко, але смаком своїм так само скидатиметься на першу, як одна кислиця на другу. А знаєш, кумцю, навіщо нам прироблено носа посеред обличчя? Лір. Ні. Блазень. Щоб очі були по обидва боки. Чого носом не дочуєш, очима назориш. Лір. Я... я її скривдив. Блазень. А знаєш, навіщо Слимакові його хатка? Лір. Навіщо? Блазень. Щоб ховати голову. Вже ж не на те, щоб віддати хатку дочкам, та й зустратись з ріжками своїми на призволяще. Лір. Целоміць забрати назад. Я тобі відплачу, почвара невдячна. Блазень. Ай, коли б ти був моїм блазним кумцю, я наказав би відшмагати тебе за те, що ти дочасно постарівся. Лір. А то ж чому? Блазень. Людина не повинна старіти до того, як порозумнішає. Лір. Небесні сили захистіть мене від божевілля. Ну... Ходім, мій дурнику. Блазень. Тій дівчині, що важиться сміятись, недовго дівчиною залишатись. Чи вийде заміж, а чи ні? Та гріх, то чується мені. Виходять. Дія друга. Сцена перша. Подвір'я замку графа Глостера. Входять Едмунд і Куран. Зустрічаються. Едмунд, здоров був Куране. Куран. Доброго здоров'я, сер. Я був у батенька вашого і сповістив його, що герцог Корнуельський та герцогиня Регана прибудуть сьогодні пізно ввечері. Едмунд. чого ж то? Куран, не знаю до ладу. Чи чули ви новину? Я кажу про ті новини, що про них тим часом говорять пошепки. Едмунд Ні, не чува, що таке. Куран. Чули, що пахне війною між герцогом Корнуельським та Олбенійським? Едмунд – не чув ні слова. Куран – ну то ще почуєте. Прощавайте, сер, Виходить. Едмунд – сюди прибуде герцог уночі? Чудово! Як це склалося, до речі? звелів Едгара взять під варту батько? І я. Хоч трохи справиться слизька, свій намисел повинен довершити» перед Фортуно!» «Ай, зійди, брате, до мене! Тільки слово я скажу!» Входить Едгар. «Втікай, мерщій. За нами батько стежить. Йому сказали, де ти заховався. Тобі в пригоді стане темна ніч. Чи не казав, чого ти неприхильно прокорнуяла? Кажуть, що прибуде сюди вночі він і Регана з ним. Не говорив ти часом про сперечку його і Золбані. Згадай!» Едгар, «Ні слова!» Едмунд, «Я чую, батько йде сюди, не серце!» «Я мушу задля хитрощів підняти меча на тебе!» «Вихопи свого! Вдавай, що захищаєшся!» «Тепер тікай, та швидше!» Гей, Подайте світла!» «Прятуйся, брате! Смолоскипів, люди!» «Прощай, Едгаре!» Едгар виходить, «Хай ця капля крові...» переконає їх, що тут і справді йшлось на вбивство. Ранить себе в руку. Бачив я п'янець, що тяжче ранили себе для жарту. Мій батьку! Батьку! Стій! Стій, гей, на поміч! Входить Глостер та слуги зі смолоскипами. Глостер. Ну, де мерзотник той, Едмунде? Едмунд. Він стояв у темряві, меча і добувши і шепотів страшні клядьби у місяця благаючи підмоги. Глостер. Та де ж він? Де? Едмунд. Я ранений, мій батьку. Глостер. Де той негідник? Едмунд. Він побіг туди. Йому не пощастило. Глостер. У погоню! біжить за ним! Слуги вибігають. Йому не пощастило. Та з чим же бо? Едмунд. Підмовити мене, щоб вас убить, сказав на те йому я, Що кари справедливої боги на батьковбивць шлють громи із неба, Щоб батька з сином сотнями ниток, любов могутня в'яже. Постерігши, які бридкі мені його намови, Він кинувся з мечем своїм на мене і в руку ранив». А коли побачив, що ладен я за праве діло стати, до бою чому злякався крику, втікати звідси кинувся. Глостер нехай собі тікає. У країні нашій йому не врятуватись, і смерть на нього жде. Велитель мій високий, шляхетний герцог, скоро буде тут. Ім'ям його я всіх оповіщаю, що матиме подяку той велику, Хто лиходіє, приведе страшного на кару до ганебного стовпа. А хто його наважиться ховати, той сам умре. Едмунд, я умовляв його від заміру лихого відцуратись. Дарма, він і не слуха. Я тоді страхать почав, що викажу на нього, а він на те... Ти, каже, син нешлюбний, ти старець, і невже ж тобі здається, що віри хтось пойме твоїм словам, хоч би які вони були правдиві та чесні? Хоч покажеш ти їм лист, моєю справді писаний рукою, всім доведу я, що усе те наклеп, лиха обмова. Та ж усіх людей ти мусив би на обернути, щоб не побачили того вони – Чим? Смерть моя була б тобі корисна, і як ти маєш прагнути її? Глостер. Душа невірна. Лиходій, запеклий. Свого листа він хоче відректися. Ні, це не син мій. Сурми за сценою. Чуєш? Їде герцог. Не знаю я, що в нього тут за справи. Я гавані... Скажу, закрити всі, мерзотник не втече. Я певен, герцог мені на те є дасть ласкавий дозвіл. Я розішлю портрет по всій країні, в усі кінці, щоб дати змогу людям його впізнать. А ти, Едмунде, чесний і вірний син, подбаю я про те, щоб ти дістав майно моє у спадок». Входять Корнуел Регана та слуги. Корнуел, ну, як ведеться, благородний друже, чудні мене тут зустрічають вісті. Регана, коли то правда, то немає кари злочинця гідної. Чи ви здорові? Глостер, Владарко, серце маю я розбите. Розбите серце Регана. «Як? Хрещеник Ліра, Едгар, якому батько дав ім'я, намислив вас убити?» «Глостер, о, міледі, я потаїть волів би цю ганьбу». «Регана, а чи не був він часом у ватазі тих рицарів, що батькові слугують?» «Глостер, не знаю, пані». Жах, незвідський жах. Едмунд. Так, пані, він із ними був. Регана. Не дивно. Що духу він набрався там лихого. Його намовили вбить отця, щоб разом з ним прогулювати спадок. Увечері дістали від сестри я докладний лист про вчинки їх башкетні. І присягаюся. Як вони до мене прибудуть, я покину власний дім. Корнель, я теж покину вір мені, Едмунде. Ви, кажуть, батькові в пригоді стали. Едмунд, свою повинність виконав я, сер. Глостер. Він викрив, задумав його. І сам дістав от того лиходія рану. Корнель. Його шукають? Глостер. Так, ласкавий лорде. Корнел. Аби знайшли, тоді вже він не буде являти небезпеку нам страшну. Чиніть із ним, як знаєте самі ви, іменням нашим. А до вас, Едмунде, таке звертаю слово. Показали ви серце щире, віддане, шляхетне. Таких нам треба. «Заслугу беру вас першого!» Едмунд, «Служить вам! Радий, сер!» Глостер, «За нього щиро дяка вам, мілорде!» Корнел, «Та ви ж не знаєте, чого ми тут!» Регана, «У час таки незвичний, серед ночі!» «Ми, Глостера шляхетний, завітали, у вас поради мудрої спитать!» «Ми маємо звістку від сестри й від батька!» про їхню суперечку. Посланців до них обох послали ми з листами і відповідей ждемо. Давній, друже, утіште серце, дайте нам пораду в цій справі пильній. Глостер, завжди ваш слуга, прошу покірно панство до господи. Виходять. Сцена друга Перед замком Глостера Входять з одного боку Кент, з другого Освальд. Освальд. Добрий вечір, приятелю. Ти з цього дому? Кент. Так. Освальд. Де нам поставити наші коні? Кент. Ось тут, у калюжі. Освальд. Та скажи ж, будь другом. Кент. Я тобі не друг. Освальд. Ну, то й мені до тебе немає діла. Кент. Коли б ти трапився мені в Назубському краю, то знав би, що по чим. Освальд, ти? Ти чого чіпляєшся? Я тебе не знаю. Кент, а я тебе знаю, молодче. Освальд, хто ж є такий? Кент, ти поганець, мерзотник, блюдолис. Ти підлий, нахабний, безмозкий голодранець. Стерво собачі, нікчемний, розпусний, злодійкуватий підлабузник, тобі б бути звідником. Ти таке справді суміш із шахрая, торботряса, боягуза, звідника та супчого сина. І я відлупцюю тебе так, аж скавчатимеш, коли насмілися відкинути хоч один склад із цих титулів. Освальд. «Та що ти за гидка проява, що гавкаєш так на людину зовсім тобі незнайому?» «Кент, а ти, що за безсоромний мерзотник, коли кажеш, буцім не знаєш мене?» «Та ще ж і двох днів не минуло відтоді, як я збив тебе з ніг і відлупцював перед королем. Меча спіхав, бестіє, хоч тепер ніч та місяць присвітить мені, і я з тебе яєшню зроблю». Видобувай меча. Меча спіхав, цирульнику чортів! Меча спіхав! Освальд. Йди собі, йди, мені немає до тебе діла! Кент. І спіхав меча, падлюко. Ти прибув з листами проти короля і підтримуєш марнолюбну, нікчемну ляльку проти вінценосного батька. Бери меча, недолюдко, бо пошаткую тобі ноги. Меча скоріше, бредота, виступай! Освальд. Ой! «Рятуйте! Вбивають! Рятуйте!» «Кент! Рубайся під нішку, Захищайся, цього, Боронись, раба, нікчемний! Рубайся!» «Освальд! Ой, рятуйте! Ой, вбивають!» Входять корнел, Регана, Глостер, Едмунд і слуги. «Едмунд! Що тут таке? Що сталося? Ану, богоді!» «Кент! До ваших послуг! Ідіть ну, сюди, я навчу вас не боятись крові!» «Та йдіть же, молодий господарю!» Глостер. «Зброя? Мечі? За що ви завелись?» Корнуйл. «Вгамуйтеся, кому дороге життя! Хто тільки вдарить ще раз, тому смерть. Кажіть, що тут сталося». Регана. «Це посланці. Від нашої сестри та короля». Корнуйл. «Що тут у вас за бунт?» «Відповідайте». Освальд. «Я ледве зводжу дух, мілорде». Кент. Воно й не дивно, ти стільки проявив відваги. Сама природа зрікається тебе, полохлива. Корнел, та скажіть же, з чого приключилась ваша сварка? Освальд, оцей, оцей старий заводіяка, кому я подарував життя заради його сивої бороди? Кент, ах ти ж виродку, п'яте колесо довоза. «Коли дозволите, мілорде, я зітру на порох цього поганця, замішу й розмажу. Ти, пожалів бороду мою, трясугузе!» Корнол, «Ану, бо тихше, Вмієш шануватись негіднику». Кент, «Я шануватись смію, та має гнів свої права, мілорде». Корнол, «То звідки ж гнів?» Кент, «Розгнівався я, що раб». Не мавши честі, меч при боці має. Я знаю добре, прихвосні такі з усмішками медовими уміють перегризати, як щури шкідливі світі зв'язки, що важко розв'язати. Вони уміють, серце владареве, і властити, і закувати в кригу, і полум'я розбуркати у ньому. Потакують, перечать, ніс за вітром, неначе ті собаки обертають, і тільки знають панові годить. Нехай чума поб'є тебе причинний. «Що? Ти ж що, смієшся з мене, ніби дурня? Коли б ти на Сарумській був рівнині, як гусака тебе погнав би я на камелот?» «Корнел, ти з божеволів діду?» «Глостер, що сталося тут? Кажи!» «Кент, за всіх людей!» Мені найгидший цей бредкий мерзотник. Корнел. Чого ж то так? Чому мерзотник він? Кент. Його лице мені гидке, мілорде. Корнел. Ну, а ми є. А їхні от обличчя вони гидкі? Кент. До правди. Звик я, пане, і мушу вам сказати, що колись багато краще бачив я обличчя. Корнел, ну, певно, ця людина з тих, що тільки ви похваліть за щирість їх та чесність, як зараз же вдаються в грубіянство. Це, бачте, з правдолюбності йде. Цих шахраїв я знаю. Правда, їхня ховає більше хитрості і лукавства, аніж глупота тих покірних слуг, що вміть лише чинити панську волю. Кент, скажу вам, сер, від щирої душі, що ви, чия могутність непоборна, немов проміння вогненосця феба, Корно. до чого це ти? Кент, хочу видучитись від манери, що так вам не до смаку. Я добре знаю, сер, що я не підлесник. Той, хто безсоромно дурить вас, Безсоромний ошуканець, я таким не хочу бути. Хоч би й довелось наразитись на вашу неласку. Корнел, чим ти його образив? Освальд. Я? Нічим. Король недавно вдарити мене через якусь дрібницю марну зволив. А він, щоб догодить господареві, щоб за спину з ніг мене звалив. Тож я лежу. А він давай знущатись, та лаятись, та високо нестися. І так припав до серця королеві, наругою над бідним, беззахисним, що похвалу із уст його здобув. Тепер і знов напався він на мене. Кент. Послухати тхорів отих поганих, то саме як нікчемний проти них. Корнул. Гей, а подайте, но ну, скоріше, диби. Ось ми тебе, пройди, світа, упертий, на хабу знавіснілий. Навчимо, Кент. Я вже старий, учитися, мілорде, у колотках. Я королю служу, і він мене послав сюди до вас. Зневажите його величність ви, і виявите непошану злісну, його гінця звелівши закувати. Корнуел, гей, колотки! Я присягнусь життям. Ти в них посидиш до обіду. Регана. Ні, не до обіду тільки, а й до ночі. І цілу ніч. Кент. Коли б я, пані, був, собака-батька вашого, не гоже було б і тоді чинити так зі мною. Регана. А ти його лукавий раб, і я... «Так ученю. Корнуєл, «Цей чолов'яга, певно, з тих розбешак, що нам сестра писала. Ей, колотки!» Приносять колотки. Глостер, «Насмілюся просити, щоб ваша ясність не робила так. Вина на нім велика, її король, його хазяїн, сам його скарає. Покара та ганебна, що йому ви приділили, Падає, звичайно, на ланців найпоганших, на злодіїв. І візьмете король собі в образу, як піддасте його випосланця такій нарузі. «Корнел, то моє вже діло». «Регана, ще тяжче є образа для сестри, що на її гінця напали гвалтом за те, що чинить він свою повинність. У його». Кента саджають у колотки. Ходім, мілорде, регано і корнул виходять. Глостер, мені тебе біда чи жаль, та герцог так повелів. А що вже він накаже, того змінити знає цілий світ не можна. Я проситиму за тебе. Кент, не треба, сер. Втомився я, не спав. Тож висплюся, спочину. А тоді свистітиму собі, десь заблукала доля, а раптом знайдеш шлях сюди, до мене. Прощайте, сер, Глостер, негоже чинить герцог, і сам напасть на себе він накличе. Виходить. Кент, Ну, ліхтарю, земної кулі присувайся ближче щоб міг листа цього я прочитати. Лише в біду потрапивши, де вами бачимо, я знаю, що писала цей лист Корделія. Вона ж бо добре мої нещастя віддає. Вона і ліки знайде. Відпочиньте очі з дороги та з безсоння обважнілі. Закрийтеся. Не хочу я дивитись на цей паскудний дім. А ти, Фортуно, Ясніше усміхнися нам. Добรา ніч. Засинає.